Чи як може? От Андрія весь час скубе, що у нього ноги криві Галю, ти таке говориш? Софія Андріївна, правду вона каже, підтримав Галю Арест ти то й ще квіточки Вона по аудиторії з указкою ходить Тільки хтось ворухнеться, а рота відкриє Бабах отим товстим кінцем по голові Софія і справді бачила в руках Дарії Михайлівни красиву дерев'яну, майстерно вирізану і полаковану указку. Дарка пишалася цим атрибутом викладацької влади і ще більше тим, що її вирізбив чоловік на десятилітній ювілей педагогічної діяльності. Але Софія й гадки не мала, що цей витвір різьбярського мистецтва Використовується як зброя. Але ж це... Це... Це просто неможливо. Ще й як можливо. Бачили гулю в Андрія на чолі. Її робота. Викликала до дошки і давай знову прокриві ноги. Так допекла, що він не втримався і каже, «А ви самі, Дарія Михайлівно, скільки років... У кавалерії прослужили Софія вибухнула геть недоречним І непедагогічним реготом Ноги Дарії Михайлівни Особливою стрункістю не відзначалися Між колінами вільно міг пробігти собака А ходила вона теж особливо Загрібаючи правою ногою Ніби косила траву на асфальті З волі стримала сміх Ну й отнув. Та я б його за такі слова не указкою, а добнею. Як він міг таке букнути, баба яга чортів? Хіба ж так можна ображати жінку, викладача? А студента можна? І студентів не можна. Але так розпустити язика? Ну, нехай тільки з'явиться, і я йому покажу. Софія Андріївну, а ми думали, що ви нас любите. А хіба ні? То чому ви її захищаєте? Тому що вона викладач, бо вона людина жінка. Жорстоко сміятися над вадами людини. Як Андрій цього не розуміє? А Гуля на лобі йому допоможе зрозуміти аж по білій від стримуваної люті Орест? «Оресте, а ти її за що так ненавидиш? У тебе начебто гулі немає?» «Ні, що ви, Софія Андріївна. вона його любить», – втрутилася Галя. «Тільки четвірки і п'ятірки ставить. Зате я її терпіти не можу. Зробила з мене манекен. На кожній парі роздягає. Виставить перед усіма». І то печенкову тупість перкутує, то межі серця малює, наче їй таблиця. А на практичному занятті, як починає пальпацію живота показувати, то я б її задушив. Оресте, але ж у тебе така гарна фігура, почала заспокоювати його миролюбна галинка. Кого ж іще роздягати? Жирного вовочку. Такого хоче, нехай роздягає, мені байдуже. Але я її лап терпіти не можу. Так, друзі мої, з терапією все зрозуміло. Ідіть додому, вчиться і будьте чемні. Я ваші штучки знаю. Не підготувалися до заняття, так одразу у вас викладач поганий. Ви йому тоді 77 гріхів пригадаєте, а яких не пригадаєте, то вигадаєте. Та не вигадуємо ми, Софія Андрійовна, це все правда. Це надто неймовірно, щоб бути правдою. Ех ви, Софія Андрійовна, безнадійно махнув рукою Арест і почав допомагати Галинці одягатися.